Ja el tenim aquí, el poeta Josep Pedral Josep, bona tarda, molt bona tarda. Com anem? Bé, molt bé Fantàstic uh, És el ben sonat Tant que aquest any ens porta cada setmana una frase que li ha sonat malament i tu suggereixes com fer-ho perquè son bé. Exacte, fem reformulacions de frases estranyes. Doncs venga, va però comencem avui. Avui explicarem l'origen primer de la frase. es tracta de l'altre dia xerravam amb uns amics sobre les vacances que havien fet. Sí. Van anar a fer una, un petit tour per restaurants de França, una uh -huh. cosa molt divertida. Molt bé. De turisme ciberític o signavan a Jala per totarreu. Sí, és fantàstic. Eh? Sí, ells en deien la roteta del rotet perquè feien petita <laughs> ruta i a més al final sempre acabava bé. <laughs> I, I comentant la jugada, explicant com havia anat tot el procés, van explicar-me que el, la gran, o sigui, el gran objectiu era arribar al restaurant d'una chef de molta anomenada, que no citarem el nom, i que va per ser... Per no fer publicitat? No, per no fer antipublicitat, perquè m'hauràs. Ah, no acaba bé la cosa. No, ah, d'acord, d'acord. Van sortir d'allà amb la cua entre cames, o sigui, el halar molt bé, però poquíssim hi ha uns preus desorbitats. D'acord. I el gran comentari va ser la frase que avui analitzarem. Què és... La tia em va semblar molt rànsia amb el Hallow. Amb el Hallow, eh? Exactament. Molt bé. Aquesta frase, evidentment, eh, dit així, té un tomatosser, és una cosa com d'estar per casa, no? Sí, no, en és, de, no cas... és de ruta per França buscant restaurants de luxe. No, és ja... De, de, del... És de tornades. Exacte, del que venia escaldat, diguéssim. En aquest cas, ja tornaven escaldadells. I llavors, clar, hauríem de dir... A veure, anem, anem a pams, no? Tia, sí, la tía, deu setia d'algú que és bona senyora, però com que no sabem d'aquí direm senyora, eh, uh -huh. dona, la bona dona que queda més bé. Ranzi que vol dir mesquia, bargas i unes cases que fit no pròdica repa, miserable, miserios, etc, uh -huh. etc. podem trobar-li no sé quants mil d'adjectius i hallo, que en aquest cas és un derivat del verb hala, Com és... es aquest hala? Eh? No, amb a. Amb a, seria jalar. Gelar. Clar. De fet, la, el so de jota castellana en català s'escriu, es transcriu amb una K i una H, perquè l'H ah, sí. en principi és aspirada, o no, o muda en català, té les dues versions. Mm. No? Per exemple, en Mohamed, ningú no diu Mohamed. Llegeixes Mohamed i mm -hmm. fas l'espirada. En canvi, si vols posar-hi H, has de posar-hi una K, K. davant, no? Ah, és allò ah. que, per... que passava al Kefe, no? El... el... Quan la gent, en comptes de dir jefe, en el quefe. O, o ah, I després hi ha un altre, quan riem, per missatge en català, és h a h -A, No és j a j -A, si ho sí, ja, ja, ja, ja, i no ha, ha, ha. De fet, és una H molt europea, en realitat, aquesta, perquè és la del francès, no? l'alemanya, aquesta. Ué, ué, ué, ué, ué. I això, de fet, en realitat, la paraula ve del, del calor, halà. Halà és una paraula gitana que vol dir eh, menjar o, o ingerir aliments. Però en elements. català la podem utilitzar? Sí, sí, sí, és totalment... Harem? Sí, sí, sí. Ah, Sí, sí, halem i halarem. Halem sí, i sí. halarem, sí sí. sí, sí. No, de fet, surt al diccionari. Si el busqués a l'H, H-A-L-A-R, a l'A... A... Per tant, el que, el que podríem dir com a primera reformulació és la senyora va semblar-me molt garrepa amb el menjar. En lloc de la tia em va semblar molt ranci amb el haló. Ah, exacte. Mm -hmm. O també podríem dir la bona dona ens van nodrir de misèria, mm -hmm. no? per ja donar-li una literari. mica a la volta. O sigui, mm. que la, la teca no tipa, també ho podríem dir així, sí, la, la, la teca no tipa, o ja, girant-ho del tot, podríem dir la senyora guisava gasiva. Perquè la gasiveria és ser molt, molt garrepa, doncs, la senyora guisava gasiva, aquest ja és sonoritat total. No? Puc, puc atrevir-me? Sí. Tipa, com a dona? Aquesta també. tipa. <laughs> Aquesta tipa no tipa. Exacte. Bona, bona. Veus? bé només la punteta. Res. La Tatiana no ja, ja, ja, està, ja està inspirada. M'encanta. Molt bé. <laughs> Llavors també hi ha una segona versió, que és agafar la, la frase amb un to més, més literal, o sigui, les altres excepcions de totes les paraules. O sigui, la tia em va semblar molt rància, o sigui, rància en el sentit d'antic, batust remot, invatarat, mm -hmm. no? Allò del rancio abolengo, sí. no? La, la, la, la gran nissaga i tal. O també com a cosa mil·lenària, no? Immemorial i secular. I el halo aquest, com a paraula eh, tal com és. És halo, l'alo és una oreula, no? Halo? Halo. Halo, oreula. Sí. Molt bé. Eh? Sí, sí. Bé, llavors... <laughs> és que no sé sí. com acabarà això, eh? No, llavors el, el que se... o sigui, la senyora em va semblar molt rànsia amb el o sigui, una senyora Inbaterada, o sigui, immemorial i en valo, és la Mare de Déu. No? Perquè, o sigui, en, en realitat, el, el que estava dient el meu amic és que se li va aparèixer, la senyora. O sigui, que devia menjar tan bé que en realitat va tenir la sensació que, que, que s'havia se, convertit en una mena de fada del bosc en, en la Mare de Déu. No? Un espectre, un fantasma, una al·lucinació, una visió. O sigui, la, llavors, la reformulació seria la Madonna amb l'Aureula fou d'antiquíssima memòria. Que és una, una nova versió. M'agrada. Bé, bé. Uh, bé. Això és, és, és les, les meves versions d'avui. El que podíem arribar a la conclusió és que van sortir contents, segons com es miri. Sí, home... O sigui, home si se t'acaba menjar... apareixent la verge després de menjar... El menjar era bo, això sí. El es que passa que n'hi havia molt poc i el les... preu era... Ah, si davu, vu, de tu. Fum. Fum. Sí, sí, era excessiu, era excessiu. També ha estat excessiu. Oi? Molt bé, doncs em arribat a de la tia em va semblar molt rancia mal hallo fins a, a la Madonna amb l'aureola. fou, fou d'antiquíssima memòria. memòria. Molt bé, doncs felicitats pels teus companys i amics sí, de la el, el... roteta. La, la roteta del rotet. Sí, això també, el, el nom és exportable, si sí. algú altres vol correr una roteta del rotet. Aquí a Catalunya tenim uns restaurants fantàstics. Quin dos dies trobarem samarates de ciclistes que seran el club la roteta del rotet. Saps que és sí. molt difícil. Ah, Ahir no, ahi no, el diumenge, en vaig un que era eh, els diumenges es Es deien així, grup de ciclistes. El, el grup de ciclistes, sí. fantàstic. Tenim verds avui? Sí, senyora. Vinga, fot -li. El bon vers no afeixuga ni dona mal de cap. Si no hi trobes sentit o veus com se t'esfumen algunes parts d'un mot, no en enculpis el serúmen o l'addicció afeblida per un esperadrap. Si algun poeta parla d'un bé i un va-o-bap, ba i tu entens colinap, notaràs que consumen tots els significats, l'equívoc que argument i amb lògiques absurdes et lliguen tots els caps. El va-o-bap ba i el bé quallen com llet de burra el nou context fonètic que tu t'hi has empescat. La música que en no és un repic de surra al cul del verd poema, n'és el nou entrellat. És l'onomatopeia del teu propi relat, un tros de veritat. Hip, hip, hurra! Uh, boníssim. Hem de dir eh, per tots els nostres oients que aquests poemes després queden plasmats en el mur del Facebook perquè la gent els pugui rellegir. Ah, perfecte. Que sí, lògicament sí. no tenen la mateixa gràcia que quan ho fas tu, però així es poden... Ah, uh... no, però si l'escoltes i llegeixes alhora... Ja. Exacte, és màxim. El pla és màxim. Josep Pedrals, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Ens trobem la setmana que ve. Segur. A